Patriarhi și profeți Introducere Acest volum se ocupă de subiectele istoriei biblice, subiecte ce nu sunt în ele însele noi, dar care sunt astfel prezentate în aceste pagini, încât li se dă o semnificație nouă, revelând izvoarea ale acțiunilor, înfățișând semnificația importantă a unor mișcări, și aducând într-o lumină mai puternică unele laturi, care sunt numai pe scurt menționate în Biblie. În acest fel, scenele capătă o vioiciune și o importanță care fac ca ele să lase noi și dăinuitoare impresii. O astfel de lumină este în acest fel revărsată asupra raportului Sfintelor Scripturi, pentru ca acestea să descopere pe deplin caracterul și planurile lui Dumnezeu. De asemenea, să prezinte vicleșugurile lui satana și mijloacele prin care, în cele din urmă, puterea sa va fi nimicită, să aducă în atenție slăbiciunea inimii omenești și să arate cum harul lui Dumnezeu îi face pe oamenii în stare să biruiască în lupta cu cel rău. Toate acestea sunt în armonie cu ceea ce Dumnezeu prezintă a fi scopul său în desfășurarea, înaintea oamenilor, a adevărurilor cuvântului său. Instrumentul prin care ne sunt date aceste descoperiri este văzut a fi, atunci când este testat cu Sfintele Scripturi, una dintre metodele pe care Dumnezeu încă le folosește pentru a da sfaturi, instrucțiuni fiilor oamenilor. Deși astăzi nu este așa cum era la început, când omul, în sfințenia și nevinovăția sa, primea sfaturi direct, personal din partea făcătorului său, Totuși, el nu este lăsat fără un învățător divin, Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat ca reprezentant al său. Astfel se face că îl auzim pe Apostolul Pavel, declarând că o anumită iluminare divină este privilegiul urmașilor lui Hristos și că ei sunt luminați prin faptul că s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Evrei, capitolul 10, cu versetul 32, și capitolul 6, cu versetul 4. Apostolul Ioan spune, de asemenea, Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 20. Iar Hristos a făgăduit ucenicilor, când era gata să-i părăsească, că el avea să le trimită Duhul Sfânt ca mângâietor și călăuzitor, ca să-i conducă în tot adevărul. Ioan, capitolul 14, versetele 16 și 26. Pentru a arăta cum avea să se împlinească această făgăduință în biserică, apostolul Pavel, în două dintre epistolele sale, declară că unele daruri ale Duhului Sfânt au fost date bisericii, pentru edificarea și instruirea ei până la sfârșitul veacurilor. 1 Corinteni, capitolul 12, Efeseni capitolul 4, versetele 8 la 13 și Matei capitolul 28 cu versetul 20. Dar aceasta nu este totul. Un număr de profeții clare și explicite declară că în zilele din urmă va fi o deosebită revărsare a Duhului Sfânt și că la data revenirii lui Hristos, biserica va avea, în timpul experiențelor ei de la sfârșit, mărturia lui Iisus Hristos. Care este Spiritul Profetic? Fapte, capitolul 2, versetele 17 la 20 și versetul 39, 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 7, Apocalipse, capitolul 12 cu versetul 17 și capitolul 19 cu versetul 10. În aceste fapte, vedem o dovadă a grijii și iubirii lui Dumnezeu pentru poporul Său pentru că prezența Duhului Sfânt ca mângâietor, învățător și călăuzitor este necesară bisericii nu numai în metode de acțiune obișnuite, ci și în cele extraordinare, când aceasta intră în pericolele din zilele din urmă, mai mult decât în orice altă parte a experienței ei. Scripturile scot în evidență diferite canale prin care Duhul Sfânt va opera în inimile și mintea oamenilor, spre a ilumina înțelegerea lor, și ale călăuzii pași. Printre acestea notăm viziunile și visurile. În acest fel, Dumnezeu va continua să comunice încă cu fiii oamenilor. Iată făgăduința lui cu privire la acest lucru. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Numeri capitolul 12 cu versetul 6. Prin aceste mijloace i-au fost comunicate lui Balaam cunoștințe supranaturale. Astfel, el spune. Așa zice Balaam, fiul lui Beor. Așa zice omul care are ochii deschiși. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui înalt, cel ce vede vedenia celui Atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și căruia îi sunt ochii deschiși. Numeri, capitolul 24, versetele 15 și 16. În acest fel, cercetarea mărturiilor sfintelor scripturi devine o problemă de un foarte mare interes cu privire la aria întinderii la care Dumnezeu a plănuit ca Duhul Sfânt să se manifeste în biserică, în timpul perioadei de punere la probă a neamului omenesc. După ce planul de mântuire a fost întocmit, Dumnezeu, așa cum am văzut, a putut încă să comunice cu oamenii, prin lucrarea fiului său și a sfinților îngeri, peste abisul pe care păcatul îl produsese. Uneori, el a vorbit cu oamenii față către față, ca în cazul lui Moise, dar mai frecvent prin visuri și viziuni. Exemple de astfel de comunicări găsim pretutindeni în raportul sfânt, în decursul ambelor dispensațiuni. Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, privind prin spiritul profeției înainte, la a doua venire a lui Hristos în putere și slavă, exclamă, Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfânțe ai săi. Iuda, versetul 14. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. 2 Petru, capitolul 1 cu versetul 21. Dacă lucrarea spiritului profetic părea uneori că aproape a dispărut, în măsura în care spiritualitatea poporului slăbea, cu toate acestea, ea a marcat toate marile crize din experiența bisericii, cum și epocile ce au fost martore trecerii de la o dispensațiune la alta. Când a sosit timpul marcat prin întruparea lui Hristos, lui Ioan Botezătorul a fost umplut de Duhul Sfânt și i-a profetizat. Luca... Capitolul 1, cu versetul 67. Lui Simeon i s-a descoperit că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Domnul. Și când părinții l-au adus pe Iisus la templu, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat, în timp ce rostea profeții cu privire la el. Iar Ana, o profeteasă, venind în același moment, vorbea despre el tuturor acelora care priveau la Ierusalim pentru mântuire. Luca, Capitolul 2, versetele 26 și 36 Revărsarea Duhului Sfânt, care trebuia să însoțească vestirea Evangheliei de către urmașii lui Hristos, a fost anunțată în următoarele cuvinte de către profet. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâl de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. IOL, capitolul 2, versetele 28 la 31. Petru, în ziua cincizecimii, a citat această profeție în legătură cu evenimentul minunat ce a avut loc atunci. Niște limbi ca de foc s-au așezat câte una pe fiecare ucenic și ei au fost umpluți cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Iar atunci când cei barjocoritori i-au acuzat că sunt beți, Petru a răspuns, Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi." ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Apoi el citează în mod substanțial din această profeție, așa cum se găsește în Ioel, ca în cele de mai sus, adăugând însă cuvintele în zilele de pe urmă, în loc de după aceea, făcând ca profeția să sune astfel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din duhul meu peste orice făptură. Fapte, capitolul 2, cu versetul 17. Este evident faptul că numai acea parte a profeției care se referă la revărsarea Duhului Sfânt, numai aceea s-a împlinit în acea zi, căci nu erau atunci, în ziua aceea, bătrâni care să viseze visuri, nici tineri și tinere care să aibă vedenii și să profetizeze, și nici arătări extraordinare de sânge, foc și stâlp de fum. Soarele nu s-a întunecat atunci, iar luna nu s-a prefăcut atunci în sânge, și cu toate acestea, cele la care cei de atunci erau martori, erau o împlinire a profeției din Ioel. De asemenea, este evident că această parte a profeției, cu referire la revărsarea Duhului Sfânt, n-a fost epuizată în acea singură manifestare, căci profeția acoperă toate zilele, tot timpul până la Marea Zi a Revenirii Domnului. Dar ziua mi a fost o împlinire și a altor profeții, în afară de aceea lui Ioel. Ea a fost o împlinire chiar a cuvintelor lui Isus Hristos. În ultimul cuvânt adresat de el ucenicilor înaintea crucificării sale, el le-a spus, Și eu voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt și anume Duhul adevărului. Ioan, capitolul 14, Versetele 16 și 17 Dar mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan, capitolul 16, cu versetul 13 Și după ce Hristos a înviat din morți, El a spus ucenicilor, Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Luca capitolul 24 cu versetul 49 În ziua cinzecimii, ucenicii au fost îmbrăcați cu putere de sus, dar această făgăduință a lui Hristos n-a fost dată ca de altfel și profeția lui Ioel, numai pentru ocazia respectivă. Căci El le-a dat aceeași făgăduință, dar într-o altă formă, asigurându-i că El va fi cu ei totdeauna, până la sfârșitul lumii. Matei, capitolul 28, cu versetul 20 Marcu ne spune în ce sens și în ce mod avea să fie Domnul cu ei. El spune, Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Marcu, capitolul 16, cu versetul 20 Iar Petru, în ziua cinzecimii, Mărturisea în legătură cu continuitatea lucrării Duhului Sfânt, experiență pe care ei o trăiseră. Când iudeii, străpunși în inimile lor, i-au întrebat pe apostoli ce trebuie să facem, Petru a răspuns, Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi." pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Fapte, capitolul 2, versetele 37-39. la 39. Aceasta are în vedere prezența și activitatea Duhului Sfânt în Biserică, chiar în manifestarea lui deosebită, și aceasta întotdeauna, atâta timp cât harul lui Dumnezeu îi cheamă pe oameni să primească iubirea iertătoarea lui Hristos. 28 de ani mai târziu, în epistola sa către Corinteni, Pavel așează înaintea acestei comunități un argument formal în legătură cu această problemă. El spune, În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. 1 Corinteni, capitolul 12 cu versetul 1 Atât de important considera el aceasta, încât trebuia ca acest subiect să fie înțeles de biserica creștină. După ce arată că deși Duhul este unul singur, dar sunt diferite daruri, diferite lucrări ale Duhului și, după ce le explică, el folosește figura de stila corpului omenesc cu diferitele componente spre a arăta cum este constituită biserica, diferitele ei slujbe și daruri. Și după cum corpul omenesc are diferite membre, fiecare dintre ele având lucrarea sa specială de dus la îndeplinire, dar toate lucrând pentru același scop, constituind un tot armonios, tot astfel Duhul avea să lucreze prin diferite canale în biserică, pentru a constitui un desăvârșit corp religios. Apoi Apostolul Pavel continuă: Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii în felurite limbi. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 28 Declarația că Dumnezeu a rânduit în biserică pe unii, etc., implică ceva mai mult decât faptul că a fost lăsat liber, pentru ca darurile spirituale să fie prezentate în biserică, dacă condițiile le favorizează. Ea înseamnă mai degrabă că ele aveau să fie în mod permanent părți componente ale ființei bisericii și că dacă aceste daruri nu sunt active, nu operează în biserică, aceasta se datorează ca și în condițiile corpului omenesc, situații în care unele membre, datorită unui accident sau unei boli, devine nefolosit în stare de infirmitate. Fiind așezate în biserică, aceste daruri trebuie să rămână acolo, până când ele urmează să fie îndepărtate. Dar nu avem niciun raport că ele ar fi fost cândva retrase. Cinci ani mai târziu, același apostol le scria efesenilor cu referire la aceleași daruri, declarând în mod deschis scopul lor, înfățișând astfel în mod indirect faptul că ele trebuiau să continue să fie prezente și active, Până va fi atins obiectivul propus. El spunea, De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 8 și versetele 11 la 13. Biserica n-a atins unitatea despre care se vorbește aici în timpul perioadei apostolice, căci foarte curând după această perioadă, Umbra unui mare întuneric spiritual a început să întunece biserica și cu siguranță că în timpul acestei stări de declin, această plinătate a lui Hristos și unitatea credinței n-au fost realizate. Și nici nu vor fi atinse până când ultima solie de har nu va strânge din fiecare neam și popor, din toate clasele sociale și din fiecare grupare religioasă neconformă adevărului, un popor în care să se realizeze toate reformele Evangheliei, așteptând revenirea Fiului Omului. Și, într-adevăr, dacă vreodată în experiența ei biserica va avea nevoie de aportul fiecărui dar ce a fost atribuit pentru mângâierea și călăuzirea ei, pentru încurajarea și ocrotirea ei, atunci aceasta va fi în timpul și în mijlocul primejdilor din zilele din urmă, când puterile răului, desăvârșite prin experiență și educare pentru îndeplinirea lucrărilor nefaste, vor înșela, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși, prin măestritele lor acțiuni amăgitoare. Deci, foarte potrivite și necesare sunt profețiile cu privire la revărsarea Duhului Sfânt spre folosul bisericii din zilele din urmă. Cu toate acestea, în literatura curentă a lumii creștine se învață că darurile Duhului au fost numai pentru perioada apostolică, că ele au fost date numai pentru înrădăcinarea Evangheliei și că odată ce Evanghelia a fost răspândită și fixată, darurile spirituale nu mai erau necesare și, în consecință, au dispărut, nu după mult timp, din biserică. Dar apostolul Pavel îi avertizează pe creștinii vremii sale de faptul că taina fără de legii era deja la lucru, și că, după plecarea lui, luprăpitori aveau să intre între ei, în turma, și că din mijlocul lor se vor scula oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. Fapte? Capitolul 20, versetele 29 și 30. Deci, nu poate fi adevărat faptul că darurile spirituale, așezate în biserică să o păzească chiar împotriva acestor rele, erau de acum gata să dispară când acest timp a venit, ca și cum și-ar fi împlinit lucrarea pe care o aveau de făcut, căci prezența și ajutorul lor vor fi necesare în aceste condiții mai mult decât atunci când apostolii erau ei înșiși prezenți și activi. Găsim o altă declarație a apostolului Pavel în epistola sa către comunitatea din Corint, care arată că populara concepție a activității temporare a darurilor spirituale nu poate fi corectă. Există contrastul acesta între starea prezentă, imperfectă și cea glorioasă și nemuritoare, la care, în final, vor ajunge cei mântuiți. El spune, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 9 și 10 mai departe, el ilustrează această stare comparând-o cu perioada copilăriei, cu fragilitatea și imaturitatea ei în gândire și acțiune, iar starea de desăvârșire o compară cu starea de om mare, cu viziunea ei tot mai clară, cu maturitatea și puterea ei. El clasează darurile spirituale printre acele lucruri care sunt necesare în această stare prezentă de imperfecțiune, dar de care nu vom mai avea nevoie, atunci când vom ajunge în acea desăvârșită stare. Acum, spune el, vedem ca într-o oglindă, închipând un ecos, dar atunci vom vedea față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12 Apoi, el arată ce daruri sunt adaptate pentru starea de nemurire și care vor exista și, anume, credința, nădejdea și dragostea. Aceste trei, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Versetul 13 Aceasta explică limbajul din versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Harul iubirii divine va rămâne pururi. El este slava care va încorona viitorul omului în starea sa de nemurire. Dar prorociile se vor sfârși. Adică va veni un timp când profețiile nu vor mai fi nici de cum de trebuință și darul profetic, ca unul dintre instrumentele ce au ajutat biserica, nu va mai fi nevoie să fie exercitat. Limbile vor înceta. Aceasta înseamnă că darul limbilor nu va mai fi niciodată de trebuință. Cunoștința va avea sfârșit. Deci cunoștința nu înțeleasă în mod abstract, și cunoștința care este un dar al Duhului Sfânt, se va dovedi inutilă, datorită desăvârșitei cunoașteri cu care vom fi înzestrați în împărăția cea veșnică a Lui Dumnezeu. Acum, deci, dacă ne situăm pe poziția că darurile spirituale au încetat să se mai manifeste odată cu închierea perioadei bisericii apostolice, nemai mai fiind necesare, atunci acceptăm concepția că perioada bisericii apostolice a fost perioada slabă copilărească a bisericii, când totul era văzut ca într-o oglindă, închipând un ecos. Iar perioada care a urmat, când lupii răpitori aveau să intre în biserică și să nu cruze turma, când aveau să se ridice oameni chiar în biserică, ce vor învăța lucruri stricăcioase ca să-i atragă pe ucenici de partea lor, ar fi fost perioada unei săvârșite lumini și cunoașteri. Când ceea ce fusese nedesăvârșit și copilăresc, care întunecase cunoștința perioadei apostolice, trecuse. Căci să nu uităm, darurile spirituale încetează numai atunci când se atinge o stare spirituală desăvârșită și, deoarece se realizează o asemenea stare spirituală, face ca ele să nu mai fie necesare. Dar nimeni, nici o gândire matură, sobră, nu va căuta nici pentru o clipă să susțină faptul că perioada apostolică a fost inferioară din punct de vedere al nivelului ei spiritual oricărei perioade care i-a urmat. Și dacă darurile spirituale au fost necesare atunci, cu siguranță că ele sunt necesare și acum. Printre instrumentele folosite și pe care apostolul le enumeră în capitolele sale, atât în epistola către corinteni cât și în cea către efeseni, ca daruri în biserică găsim pastori, învățători, pe cei ce au darul ajutărilor, cârmuirilor și toate acestea sunt recunoscute de toți ca existând în biserică. Atunci, de ce oare și celelalte daruri, inclusiv credința, vindecarea și profeția, să nu fie prezente? Cine este competent să tragă linie și să spună că darurile au fost scoase din biserică atât timp cât, la început, toate acestea au fost în mod egal așezate în biserică. Apocalips, capitolul 12, cu versetul 17, este prezentat ca fiind o profeție a faptului că darurile spirituale vor fi, în zilele din urmă, restabilite în biserică. O examinare a mărturiei lui va confirma acest punct de vedere. Textul vorbește despre rămășița seminței ei. Femeia fiind un simbol al bisericii, Sămânța ei vor fi membri ei care compun biserica în orice timp, iar rămășița seminței va fi ultima generație de creștini sau aceia care trăiesc pe pământ la a doua venire a lui Hristos. Mai departe, textul declară că aceștia păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus, iar mărturia lui Isus este înfățișată în capitolul 19 cu versetul 10 ca fiind spiritul profeției care trebuie să fie înțeles ca acela care, între celelalte daruri, este numit darul prorociei. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10 Așezarea darurilor spirituale în biserică implică faptul că orice persoană va trebui să le exercite. În privința aceasta, apostolul Pavel spunea, Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 29. Răspunsul este categoric. Nu, nu sunt toți. Darurile spirituale însă sunt împărțite între membri, după cum voiește Dumnezeu. Și totuși, aceste daruri sunt date în biserică, iar dacă un dar este dat chiar și numai unui membru al bisericii, se poate spune că acel dar este în biserică sau că biserica îl are. Astfel, Ultima generație trebuie să laibă și, cu certitudine, are mărturia lui Isus Hristos, sau darul profeției. O altă parte a Sfintelor Scripturi, scrisă în mod evident cu referire la zilele din urmă, aduce în atenție același fapt. 1 Tesaloniceni, capitolul 5 Apostolul deschide capitolul cu aceste cuvinte. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Versetele 1 și 2 În versetul 4 adaugă, Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Apoi le adresează avertizări în legătură cu acest eveniment, printre care amintim. Nu stingeți duhul, nu disprețuiți prorociile ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Versetele 19 la 21 În versetul 23, el se roagă ca aceia care au legătură cu profetizarea să fie păstrați fără prihană până la venirea Domnului. În virtutea acestor considerații, nu suntem noi oare îndreptăți să credem că darul profeției se va manifesta în biserică în zilele din urmă și că prin el multă lumină va fi transmisă și vor fi date instrucțiuni la timp? Toate lucrurile trebuie tratate în conformitate cu regula apostolului. Cercetați toate lucrurile și îi păstrați ce este bun. Și probate, de asemenea, după standardul mântuitorului. După roadele lor îi veți cunoaște. Apelând la acest talon, în legătură cu ceea ce pretinde a fi o manifestare a darului profetic, Recomandăm acest volum spre studiere acelora care cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, și că Biserica este trupul al cărui cap este Hristos.